ez da proposamen bat edo beste baten hartian bozkatuko aldi berean. prefetak segortatu duenez eta egin molde ageitaraziz, gaur egun hautetsiek lantdeetan aztertzen eta barnatzen duten elkarte bakagaren proiektua da bozka gaii izanen udaberrian, Galdeari bai edo ez erranez, jenden erdia ordezkatzen duten erriko etxen erdia ados izan beharko dira onartua izateko. Sekulanez bada onartua, ez dela borxatuko, autetxen erabakien gainetik ez dela pasatuko, perriz ere horretarazidu, eta beste proiektu bat berriz presentatua izanen da, bainan hori ez da plana izanen. Amar erreal elkargoetatik sortzitarat proposatzen baitzuten kontrako proiektua presentatu dutenek, hori ez dela molde hortan izanen eta iru edo lau errielkargo baino gehiago ez dela proposatuko azpimarratu du prefetak. Beraz, azterketak egin beharko dira horre, fiskalitatea berdintzeko bilduko diren errielkargoen artian eta kompetentzia partekatuak ere zoinote diren argitzeko. Eta gaur egun diren errien arteko sindikatak ere gutituko dira laragoit hama bostetik ogoi batetarat pasatuz. Beraz, kasu guzietan dena den aldaketak izanen dira oraiko erreal garkoetan.